Neviem si to hneď takto v úvode, že sa o to pokúšali už mnohí, ale nedokázali ho ani len spomaliť, pretože, a to je stále viac a viac neuveriteľnejšie, na tomto svete sú aj neúplatní. Pričom do tejto kategórie patrí napríklad čas. Samozrejme, keby bol jedným z nás, zrejme by tomu bolo inak, ale na keby sa nehrá. Hrá sa na hudobné nástroje a tie budú dominovať v tých nasledujúcich minútach, pretože práve na hudbe to v tomto bloku slova a muziky aj stojí, aj padá. Nebudem tvrdiť, že správnej muziky, lebo koľko ľudí toľko chutí a nie každý má blízko presne k tej, akú sme si za dominantnú zvolili pre tie najbližšie plus minus dve hodinky. V každom prípade vítajte pri Triangli verzii číslo 63. Z Banskej Bystrica vám príjemné počúvanie želá Petr Kršiak z tej Českej republiky Kolísky tohto žánru. Petr Žantovský, Petre, pekný deň ti želám, teším sa, že sa počujeme. Počujeme sa, ja te také zdravím, zdravím všetky naše posluchačky a posluchačia sem rádi, sme zase spoločne. No, dovolím si tvrdiť, že ide dnes o originálnu podobu country music, budeme to konkretizovať, ide o tento žáner, za čo môže jej môžu jej mnohí predstaviteľia, ku ktorým neodmysliteľne teda patrí aj dlhoročný líder kapely Greenhorns, respektíve Zelenáči Honza Vyčítal, aj keď sa teda nášmu spomínaniu nevyhnú ani ďalší členovia tejto formácie, mám pocit, že by to asi mohlo stať predovšetkým na ňom. Tak keď sa to vezme, to je veľmi složitý, e, tak ho jednoduše říct, e, e, pretože ano, samozrejme Honza Vyčítal byl zakladající člen a e, veľmi taková charizmatická osobnost, krom toho to byl vynikající karikaturista, kresl, kreslený vstipy do všech možných časopisů tehdy vycházejících a, a, a byl prostě takový, takový eh, spiritus movens eh, toho všeho, ale vedle něj tam byly naprosto nezaměnitelné osobnosti, u kterých se budeme postupně eh, zastavovat tak, jak eh, budou mít ty hlavní zpěvy v těch písničkách, kresl jsem se snažil ty písničky dneska vybrat za prvé z těch nejznámějších. A za druhé tak, aby se tam opravdu předvedli všichni důležití lídři zvuku Green Horns, ať už Michal Točný, ať už Mary Goffman a další. A, takže takže je to, přišlo mi, že v tom, hlavně v tom úvodním období máš pravdu, ano, vyčítal byl ten hybatel věcí, ale ta kapela měla poměrně jedno, jedno litej, tón a jednovitou tvář a, a byla vnímatelná jako, jako jeden celek a to si na tom velmi cením. My jsme tady před nějakými dve dvě měsíci měli z podobného žánru, no v podobného žánru Rangers a tam to bylo něco podobného. Tam to byla taky konglomerát několika osobností a těžko si představit ty písničky, co jsme si tehdy poštěli a dneska budeme pouštět, že by tam někdo z nich nebyl. E, tak už je to vžítý tak je to už jako zlejovělý, koneckonců prošlo, prošlo to všema táborákama je, všema kytarama v české kotlině, nevím, do jaké míry na Slovensku, to asi tam u vás tenhle Žámerad Štověk nepěstoval, ale v Čechách to mělo tradici a už vlastně od uh, první republiky, od počátku, od počátku, dejme tomu 20. let, tady bylo to tramské hnutí velice silné, a byla to v podstatě proletářská záležitost, byly to většinou kuci, který přes den dělali až do soboty, tehdy se pracovali v sobotu, až do soboty odpoledne. No a pak si prostě potřebuje odfryknout a nic lepšího je nemohlo napadnout, než prostě si někdy postavit srub někde na svázdavě vzít kytaru a vody tam na aspoň toho půdruhýho dne, udělat si távorek, zaspílat si a cítit se aspoň trošku osvobozený od toho běžního dne. A to je něco, co, co nikde v Evropě do té míry nebylo. Pokud si pamatuju, tak v 70. letech byla docela taková snaha o jakési, ne, nechci říct zavedení, ale prostě o objevení se country muziky v Maďarsku. To by človek nerejek a ono to z neho docela zahýmavé, ktorý byl kapela Fonograf, na ktorú si spomínam, ale preste Grainhorni sú Grainhorni. Teda... Ono to zasiahlo aj Slovensko, aj po našich lúkach a lesoch sa pohybovali chlapci s kotlíkami a s gitarou a sadali si k táborákom, ale keď už začali hrať, tak veľmi často tú klasiku z Českej republiky, čiže Honzu vyčítala, potom neskôr Bratov nedviedovcov a aj kapela Rangers a podobný dominovali v repertoári, lebo tie slovenské pesničky, tak tu je len zopár výnimiek, ktoré možno názvať si trvalkami, väčšine zelenými, ale predsa len dominovala tvorba z tej druhej strany rieky Morava, preto hovorím, že išlo o originálnu verziu country music, pretože mnoho predstaviteľov tej vašej hudobnej scény, vtedy našej spoločnej sa zapísalo nezmazateľne do dejín na Greenhorní. Mám pocit, že stoja niekde na vrchu, pretože Honza vyčítal dal tomu aj celkom svojráznu podobu po tej textárskej stránke. Ja, on bol vynikající textárskej stránke jak si stínil nebo šel za tím, za tím originálem velmi často, velmi často se ty české texty, poněvadž ta písnička byla většinou americká bylo zpočátku velmi málo původní tvorby, byly to všechno americké e, country m, věci, tak on dokázal nejenom podržet to téma, které bylo v originále, a ještě mu dát vlastní šůň, takový vlastní, vlastní vtip, a, e, a navíc byl mistrem sloganu, no. e, což se v písničce samozřejmě cení velice, pretože to je po úspechu, aby si to tam poslúchať zapamatoval. Takže áno, áno, som to u Ono sa traduje aj taká jeho spomienka na stretnutie s poslucháčmi, keď hrávali aj po rokoch pesničku Zatracený život, ktorá zľudovala pod názvom Jupí čerte, že keď sa potom stretol s fanúšikmi, tak mu povedali, že my sme si vôbec nemysleli, že to je váš text, ale že to je text otca, vášho otca dokonca, že tak stará pesnička im to pripadala byť. No, tak já myslím, že je to daný tím, že oni opravdu ty greenhorni se nesnažili prostě eh, tu americkou muziku nějak měnit a inovovat a a hráli dost autenticky, tak jak opravdu zněla, to znamená s použitím vlastně inspirací z Blugrásu, to je velice důležitý, Brynhornovské housle byly vždycky velice důležitý a uslyšíme to na písničkách, a což je zajímavý, jedna taková podrobnost, někdy před půlkou šedesátých let a já bych si teď musel hledat, jestli to bylo 64 nebo 5, co bych kecal. Byl v Praze koncertem PC, Seeker, už jsme ho tady vzpomenuli, když jsme měli na tapetě spiritová quintet, pro který to bylo iniciační naprosto vystoupení a on hrál v Praze Poprvý jsme tady viděli pětistrunný bluegrassový banjo. Tady bylo banjo čtyrstrunný, takový to, na který hrála mládek, takový ty swingový písničky a mm -hmm. podobně. Někdo zná banjo šestistrůný, který má stejný hladině jako gitara, ale to pětistrůný to byl naprosto unikát a ten, ten pící na to byl absolutní fenomenální virtuos a na tom koncertě, pokud si to dobře uvědomuju, byl taky jistý Marko Čermák, což byl vlastně první banjista, naší country a možná vůbec nejlepší za celou tu dobu. Krom toho, že byl taky vynikající kreslík, který dělal komiksy podle Foglarových uh, rychlější půl a podobně. A do dneška, i když už, už mu je teda docela hafolet, tak do, do dneška trampuje uh, někde kolem těch svých oblíbených lokací a já teď nevím, jestli je, jestli na Sázavě nebo někde v tom, v tom kraji Oty Pavla a jezdí prostě, jezdí prostě k přírodě, je tam prostě doma a je, ono to z té muziky je strašně znát, jak je to autentický, jak to těm lidem bylo vlastní. Čo je zaujímavé, tieto pesničky nás sprevádzajú v podstate celý život a opäť sa zaradili do kategórie, že v škole básničky to bol problém, ale pesničky, ono to do nás tak vošlo, že o polnoci, keby si nás zobudil, tak sme vedeli odrecitovať mnoho z nich a zaradili sa medzi alebo do tejto kategórie, aj práve slova, ktoré popisoval v pesničkách Honzavi Čítal, tá nasledujúca, ja som mal dva roky, keď oni ju nahrávali štúdiu vo Vinohradoch, ale dnes je to v podstate už zľudoveli to titul, to znamená blues Folzomské vieznice, ten nás uvedie údobne do nášho dnešného spomínania. Máš k nej niečo dodať? Ano, když byl v Praze po kurvým na jediném koncertě, kde si dálno v 80. letech Johnny Cash, Johnny Cash tuhletu písničku, kde si například v padesátých a 60. let jako President Present Blues proslavil. A já jsem strašně moc ocenil, protože přece jenom Johnny Cash byl interpret trošku jiného typu. A um, jako hráli pomalej, a hráli s větším důrazem na ty basové linky a podobně, tím nebudu zdržovat. Ale um, ty Greenhorny, zejména díky Michalu Tučnýmu, který to zpívá, um, jako si z toho udělali takovou um, velmi snad až legrační záležitost, která um, myslím si, že ta nálada té písničky um, má velký podíl na tom, že přežila. Môj teda bejoval v Lázem, texaský aha sfer. A na pôde nám po ňom zostal hošoupaný kwer. Ten kwer obdivovali všetci kámoši z okolí. A mama mi zikala, a no nehraj si s Som sundával tenhle ten gerečku, pen, pak s kapsou vyboulenou, chcel bei byť right. A s holkou som si na bony. Jsem do ní v lítu, hned zas jsem jak čer, místo jako kočka, já utíkám jak slon, takže za chvíli mě veze policejní Mě říká, že šlůs, proto tu ve věznici zpívám tohle polzom Pravdu měla máma, hradila, nechleť holkou. A taky mě říkala, nehraj si s tou pistolkou. Začínáme teda naozaj klasikou. Českej country music muzikou Johnnyho Keša, ktorá sa samozrejme dočkala práve tejto českej podoby. Každý z nás sa k hudobným nosičom dostával svojským spôsobom v tomto období aj neskoršom, Ako sa k albumom Johnnyho Keša dostal samotný Honza vyčítal? No, ako Johnny Keš to bol jeden z prvních mojich idolů. Ja sem, když sme sa dostali poprvé z Greener do Nemecka, tak to som všechny prachy utratil prostě všechny diety, co jsem měl, jsem utratil hned první den za několik alpíček Johnnyho Keša Pak jsem tam chodil, motal jsem se tam polomrtvej hlady a chodil jsem s nějakýma jugoslavskýma nebo tureckýma dělníkama pomocnejma do takové aringotky na takovou vodovou polívku. A Tam mě držela při životě. Nelituju, protože takový štěstí, jaký jsem prožíval, když jsem si tenkrát ty první desky pustil, tak to už od té době mi to štěstí nějak odetřeno to už, už to není ono. No, tak Petře, pamätáš si ty na svojsku cestu k hudobným nosičům? No, já teď, o to mluvil Onze, vyčítal, tak jsem mě přesně naskočil rok 1990, K e, do té doby jsem nemohl cestovat e, jinam než do Rumunska nebo Sovětského svazu, nebo tak. E, tak jsem, tak jsem e, dostal první vteřinu, hnedka to na jaře 90, jako i větší pobyt. Pak už jsem napsal na podzim 90 v Londýně. Ale jel jsem na tři dny na dvou víkendový festival eh, do městečka, který se jmenoval Urexberg, eh, takový kotlince v Rakousku. A byl to festival, který se odehrával v nějaký tam místo, dole, prostě takový opravdu jako Andrgardový prostředí, ale přitom tam byly světové hvězdy, jako. Gretě Bejma z Holandska nebo John Zorem a podobně, Byly jako, jako uh, hodně, hodně uh, alternativní uh, jazz věci, ale to nechci povídat. A já jsme s kamarádem vozem žiguly, nevím, jaký to bylo typový číslo a byl to jeden z nejstarších žigujíků, který se k nám dovezli někdy snad na konci 60. let z Ruska. A tenhle ten, tenhle ten člověk měl podobný zájmy jako já, teda hudební i jiný. Bohužel už není mezi náma, byl to výborný fotograf. No tak jsme se rozhodli, že prostě zajedeme do toho Wolfsbergu a, a z, nadejcháme se toho svobodného vzduchu a tak. A protože jsme neměli žádný peníze, tak jsem se na to proto vzpomněl. Nebo téměř žádný, tak jsme si v Praze naložili do toho žigujíku, do, do kufru asi já nevím, 30-40 fašek plzeňskýho. E, pak nás zatkli jakouští e, policajti, protože to auto vypadalo tak, jak vypadalo. To jako byla prostě strašná rachotina. No a to jim bylo podeselé, protože nic tak, tak strašného už dlouho neviděli. A teď nás nechali otevřít ten kufr a teď nám spatřili ty, ty lahváče tak jsme jim takovou špatnou němčinou, angličinou vysvětlili, že jdem na jazzový festival a, a že prostě tam nebudeme, pašu, že nepašujeme uh, alkohol, že to je pro naši vlastní spotřebu, no tak to se také podívali. A co, co nás zachránilo? Zachránilo nás vlastně to, že jsme jeli třezlinec a já jsem tam tomu Pavlovi, tomu kamarádovi, jsem mu říkal, hej, Pavlo, vystavíme se tady, je sobotrán, tady jsou v Linci, vždycky jsem se takový bašáky na, na hlavním náměstí, to je město mimochodem. A ne, tak tam zastavíme, třeba tam něco potkáme zajímavého. No, a tam byly hoši s elpíčkama, Konec světa, protože já jsem měl nějakých pár těch e, rakouských šilinků a všechny jsem je tam na moddě. Ta deska tam stála při počtu pomalu na 15 krop československých. Jo. To byly i desky, ale já jsem si o tam teď odvezl tašku plnou svých oblíbenců, tehdy většinou teda rokových nebo čizových, a e, jako děsně jsem byl nadšený, ale jinak jsem byl bez krovny. Naštěstí jsme měli to pivo, takže okáve bylo postaváno. A teprve, teprve, když jsem ukázal těm policajitom tu tašku plnou desek, tak nám uvěřili, že fakt jedem na a že jsme šívaný a budeme tam pít to pivo, tak nás pustili bez pokuty. Takže toho mě vyčítal, ne, připomněl jasně, když je člověk mladý, tak strašně moc vydrží a strašně moc je ochoten obětovat a proto je asi dobrý přijít k té správné muzice ve správný čas. No a keď sa pozrieš spätne do minulosti, dominovala tá domáca hudba aj vďaka tomu, že bola dostupnejšia, alebo si sa snažil zadovážiť si veci, hlavne zo zahraničia? Ale o tom už jsem tady párkrát mluvil, my jsme chodili na ty burzy, já jsem si nezadovážil, když jsem si zadovážil takhle, tak z Budapešti, protože maďarky byly pokrokový a, a, a spoustu tý západní hudby a, vydávali v různých licencích podobně jako gozlávci, ale tam jsem zase já nesměl, takže já jsem to vozil z Budapešti a... Uh, pro mě jako nehrál nikdy žádný uh, rozdíl jestli je to domácí muzika nebo zahraniční, prostě musela, musela být dobrá musela mě obslovit, takže já jsem měl stejně rád české které jsme si tady minule pouštěli jako třeba Queen nebo, nebo cokoliv dalšího z té západní muziky protože každá ta kapela byla strašně originální zajímavý na tom bylo, že ty 70. 80. leta byly neuvěřitelným, ne, jak bych to řekl, no, plodnou půdou e, pro originální talenty. Dneska, e, a ne, že bych se nesnažil to objevovat, ale tak furt brouzdám po těch novejch kapelách a tak a zjišťuju, že ty poslední kapely, které mě zajímají, jako je Prezněc nebo Divokej nebo pár takových, že jsou to zatíklci přes 50. E, a zjišťuju, že prostě mezi těma 20 má. Je, což je věk, ve kterých začínají ti kvín a podobní, e, tak vlastně ne, nevidím ten originální talent a vlastně mě to vůbec nezajímá. E, to, co řají rádi už vůbec ne. A, a jako česko se něco hledá, čili mě z toho logicky... Ať ne, že člověk jako, trošku ústrné u něčeho poznanýho, protože mu s tím je dobře. Já jsem teď z poslední doby jako, zaznamenal strašně krásnou desku Saving Grace, od Roberta Panta v Nový partě, to jako, kdo si pamatuje Planta se Zeppelinama, tak vidí, že prostě to byl uvěčený tenor, prostě jako neuvěřitelně charismatický. a ta muzika byla velmi razantní a taková jako na terč, abych tak tak, a ta písnička, tahle deska, to bylo je 78 a ona je tak krásně vyklidněná. On si tam najal velský muzikantně, má tam někoho nějaký ty folklorní struný nástroje, který my tady ani neznáme a k tomu mě má, má ženskou nátohací harmoniku a je to strašně krásný. Je to strašně krásný, jak někdo umí stárnout a zůstat s, s sebou samým. Takže já a spíš asi teď e, se orientuju tímhle směrem a po, po, pozoruju, e, co to dělá s těmi mými idoly z těch 70. let a zjišťuju, že některé jsou stále stejně dobký. to byl ten Martin, Martin Kratochýl, který jsme měli minulé a spousta dalších takových Jo, a je mi to, že ty Grinárni už nejsou, ale bojím se, že v dnešní době ani ta muzika už tolik nerezenovala. Hmm. No tak vy v Prahe a tí, ktorí bývali v blízkosti hraníc a mali možnosť teda sa dostať na rôzne burzy, tak ste sa dostávali trošku iným spôsobom k muziku ako my na strednom Slovensku, predsa len každá hranica ďaleko, sem tam nejaká burza áno, ale skôr to bolo teda, keď už som si zadovážil nejakú tú západnú muziku a v tomto prípade teda nejakú country muziku, tak vďaka vydavateľstvu napríklad Suprafon, ktoré tamto tuším Mirek Černý mal pod patronátom tie rôzne dvorany Slávy. Čo vychádzali s takými legendami ako Willie Nelson, Johnny Cash, Roger Miller, Ray Charles a podobný, takže sme to mali trošku komplikovanejšie, ale ta muzika sa k nám dostávala a dostávali sa k nám aj tie domáce hudobné nosiče kapela Greenhorns tiež samozrejme, lebo tak mali to šťastie, že či už cez pantona alebo cez suprafon, tak tie ich pesničky vychádzali a aj keď to zpočiatku bolo komplikované, lebo chceli spievať po anglicky a bolo povedané, že keď už tak len v češtine a toto Honza vyčítal, mal možnosť využiť ako textár a našťastie bol obdarený tým slovom, ktoré sa do pesničiek napokon dostávalo a poslucháča si to získavalo, že sa na tých hudobných nosičoch objavovali pomerne často. Tá ich prvá profilovka, to sme si vlastne pripomenuli, skladbou tou úvodnou no a tá nasledujúca nahrávka je tiež z tej zlatej éry z počiatku 70 rokov a tiež legendárny titul. Ono je to dneska celý z jíst, hry z těch prvních desek. První měly, která se písně Amerického západu a to bylo spolu s kapelou White Horse, a, a ze který taky pak přešly někteří muzikanti do domstvímu dogrinu a výlučili. To byla taková jedna jedna skladra, ale myslím si, teda White, House, White Stars, omlouvám se, a myslím si, že, že e, bylo zázračný, že v téhle době, kdy e, český komunista už zkousnul jazz, Protože už ho tam měl prostě nějakých deset let jako naplno. Na zkousnul nakonec i to country, protože on přišlo, nepřišlo nebezpečný, že nevýzívalo k žádnému svržení režimu, nebo co já vím, nekritizovalo jednotlivý papaláše. I když tam vlastně ty meziřádkový e, e, takový ty náz, náznaky, tam byly narážky, ale jako ta, to, to kampe tehdy, tehdy tak trošku je, zvítězlo svojí nepolitičností, zatímco Big Beat byl dlouhodobě no. jako terčem nepřátelství a komunista věděl dobře, proč ho nenávidí tak, tak suverénně. Ale to, to si myslím, že se velmi mílel, protože jako ta, a už jsem tady o tom taky myslím, je ta atmosféra těch Country and Western, jak se tomu říkal, kapel a akcí typu Porta, byla přesně tím útočištěm svobody. Tam si prostě jenom jiní lidi jiným způsobem vymezovali svoje svobodné území a používali k tomu jinou muziku, tu třeba, nebo, nebo později ty nohavice a, a já nevím, a, a AG Flecky a, a všechny, všechny další fenomenální Roberty, Kristiany, všechny další fenomenální a, osobnosti a, folkový nebo, nebo country folkový a, a, scény, ostatní mnoho z nich už a, naším podředem prošlo, a, tak a, tam byl strašně důležitý ten pocit jsou náležitosti. Že já nejsem na světě sám se svým problémem, že ten komunist stále ze nervy a prostě nedovoluje mi to, či ono. No tak si aspoň teda najdu sobě blízký a zaspívám si s nima. No a tyhle ty kapely typu Green Earth měly obrovskou průlomovou, řekl bych na tom, že předložili muziku, která byla pro všechny ptělatelná. A bola o Slobodě, tá nasledujúca nahrávka Oranžový Express, tam dominujú hlavne páni, jedna Gonza vyčítal ako textár, Tomáš Linka ako hráč na fúkaciu harmoniku a za mikrofónom bude Mirek Hoffman U už z rodnýho ranče vidím jen pomín a stát. Rychlý v barvě pomeranče už mě veze tak goodbye. jako světla herny mě stejně vždycky rozruší. Svět brzdaský u pomáří pomáží sfer a pak, když oranžový expres vyhouká do uší. Když slyším, jak ty pražce drnca dúda dúda dúda, dúda, dúda, dúda, Sedím si na uhláku a vyhlížím cez okraje. Ve svým kuláckým vaku šmátrám polahli tokaje. Píseň oranžových oblaku si spívám do kraje. Oranče, nevidím pomín a stách, rychlí farvy pomeranče spíští na New York goodbye. No, my si goodbye povieme ešte trošku neskôr. Orange blues special, viac menej u nás známa pesnička vďaka tomu harmonikovému sólu, ale pokiaľ sa dobre pamätám, Petre, tak ona bola skôr huslovým koncertom ako harmonikovým. Pri origináli, no. myslím teraz. Tak to, to je pravda, ale myslím si, že ten originál už by tady znal dneska asi málo kdo, kdo se nezajímá o typicky čistě country music, tak asi vůbec někdo. Mm. A to, to podání Hornu bylo tak jako střícný ještě s humorem a a mám za to, že to prostě patrí už k národným ačko je to vlastne pôvod u nás nemá. Ano, to písal Erwin Rose spolu s bratom Gordnom, to nahrávali dokonca ešte v roku 1939 a mala to byť, teda, alebo sa to uchytilo ako taká národná hymna húslistov, až potom neskôr sa to objavovalo na týchto bluegrassových festivaloch, ...a známe sa to stalo svojou strhujúcou energiou, keď sa ten vláčik pomaličky rozbiehal a neskôr sa to zrýchľovalo. A je to taká milá spomienka aj na detstvo, pričom na detstvo si aj Honza vyčítal, častokrát a Veľa nechýbalo a nemuseli sme o ňom dnes hovoriť. Napokon tá nasledujúca spomienka... Nám do toho vně je více světla? No, tak jako když už nemám co dělat, asi někde v hospodě nebo co, tak dávám dohromady takovou knížku, protože já jsem se ocitnul pár dní po květnové revoluci vlastně na severu Čech. To je tady ten dům, kde jsme bydleli na Panděáci, tak ten schořel, takže tam dostali naši náhradní ubytování a to byl takový ten severský venkov. A ty to tam bylo celý nechaný, tak jak ty Němci utíkají, tak tam prostě všude stály ty rozkročené dělá, ty nákladní auta plný granátů a, a munice a zbraní a samozřejmě to bylo něco pro nás kůky, že jsme úplně, úplně šíli z toho. Takže museli mít andíci strážný, asi hodně, eh, hodně umáchaný perutě, aby nás ochránili před granátovými souboji, které jsme s bráchou proti místním kůkům nějakou dobu vedli, než jsme se s nima skamarádili. Jednu z těchto granátových bitev přerušil nečekaný náš tátek, který měl bráchu hnal domu Bejkovcem s takovou razancí, že jsem párkrát cestou i líbnul eh, silnici a večer jsem pak pod si vymýšlel jakože schválně umřu a rodičové mě budou litovat a můj mladý zmařený život což budou mít jako za trest šlo mi to tak báječně, že jsem se mnohdy nad sebou až rozplakal dnes už samozřejmě chápu, jaký vrtle muselo tátu vytočit, když se podíval z okna na mladé granáto medčíky, ale tenkrát jsem byl přesvědčený, že ukřivděnější chodinky nade mě v světě není no, My, jsme v dětstve sa mali možnost hrať na něčem alebo s niečím, čo bolo vojenského charakteru, mali sme tam jednu odstavenú sovietskú stíhačku za mestom, tak tam sme chodili, než ju teda odstránili, lebo už bola naozaj nebezpečná, už toho bolo hrdzavé, už to mohlo každého aj porezať, ale tiež sme mali celkom zaujímavé možnosti sa realizovať takto v detstve. Mě zaujal hlavně ten, ten vyčítal eh, ta glosa o tom, jak se představoval pod przenou, že teda umřená bude a že tím potrestá ty rodiče. Já si myslím, že tohleto přepadne skoro každý dítě někdy v životě, kdy prostě pocítí nějakou strašnou převdu, jako nehoráznou a že prostě jako ty dvě rodiče už jsou tak nesnesitelný, že je zapotřebí je potrestat a to je takový jako docela přirozený psychologický prvek, který potká asi každého k nějaké souvislosti. Samozřejmě, když tě to potká v 6, je to dobrý, když tě to potká v šestnácti, je to horší, protože máš potom tendenci to opravdu udělat. Hmm. No. Autor ako taký, pokiaľ sa venuje písaniu textov, asi musí toho dostatočne veľa najskôr načítať, aby tá slovná zásoba sa výrazne rozšírila. Ono to cítiť aj na tej dnešnej e, začínajúcej garnitúre autorov, lebo tí sú viac, ako to svojho času tuším, Ľuboš Zeman povedal, to je slovenský textár, že... Děti jsou dnes viac na Facebooku, než v knížkách, a je to cítit z tej hudby a ono to cítit, a je tomu Honzovi vyčítalovi, že zrejma teda toho asi veľa čítal v mladosti. Bez nejmenší pochybnosti, protože uvědom si, že on vyrůstal teda, řekněme, že na přímo 50. k 60. let a v té době se tady začaly objevovat Uh, I třeba, když vezmu jenom ten rajón poezie, tak takový autoři, jako Jiří Šotola, Karolšek, Tanc, Miroslav Holub, Miroslav Florian, takzvaná generace květňáků, uh, ta poezie všedního dne, a to byl takový průlom najednou do toho uh, vidění světa toho, toho, uh, toho uh, budovatelského, Najednou ti tady přicházejí autoři, kteří přinášejí nový témata a taky hlavně úplně novou politiku a taky jinou slovní zásobu, už to není, tak nezničí to těma frázema. Je to, je to velká poezie a já si myslím, že tohle pro lidi, který vyrůstali v tomhle období, jsou být veliký inspirační impuls a konec konců uh, jítřího šotu, třeba z hudebního jarek noha vysal mnoha let později. Takže jako, je to, je to je stále přítomno, akorát, že dnešní mladí e, k tomu mají hodně daleko, protože k tomu nikdo nevede. E, mám studenty, že bavím se s nimi o se na vysoké škole a. A dozvídám se, jak málo se vůbec na té střední škole světa toho pracuje, jak jim nechávají, jak jsme nemývali tu takovou tu povinnou četbu. Často nás to štovalo blbosti, to byl Stanislav Kostka, Nohyman a, a co já vím, <coughs> Kukrláclav Rajs, věci, které nám absolutně byly vzdálené a cizí, tak najednou oni mají a to je zdánlivě strašná svoboda, ale já si myslím, že to není úplně mm, pociví. E, oni si udělají e, jako maturitní otázku z nějakého komiksového autora, jo, nebo z nějakého Fantasy eh, Blábolela, který točí takový ty 150 dílný eh, Netflixový seriály a, a je to všechno na stejný brdo, jako pol, poletujou tam nějaký nadsamci a zachraňují celý svět samozřejmě během té hodiny. Blbosti jsou to literárně nehodnotný e, a jsou orientovány všechny na, na vizuální vnímání světa, kdežto poezie a literatura obecně je orientovaná na, na slovní a, a e, jakobych abstraktní e, přemýšlení o světě a to je hrozně silný. A pak můžeš kvědně napsat i samodovní písničku, jako vyčítal, e, ale cítíš z toho, že je za, za tou písničkou jako značná vzdělanost, což kon, konec konců za chvíličku uvidíme, ještě se k tomu vrátíme. A teď si asi dáme teda červenou řeku jeden z největších hitů, no. krimuřnů, A tady se nám opět blízkne, Michal Tučný. Ano, blízkne se. Je zaujímavé, že toto vyšlo na albume s názvom Písně amerického západu. Zajímavé, je to hlavně proto. Uvedomme si, že se písal rok 1970, čiže dva roky po 68. a toto v čase normalizácie, Petře, bylo na půltoch. No, a to je právě to, co jsem říkal, že. Ten komunista už se toho nebál. Protože to tomu přišlo jako dětská hra. On se bál těch plastiků. No, ale, ale rád mohl být. rokových kapel. Mohl no. být potěšený aspoň tím, že je tam červená řeka. No, to je pravda. <laughs> ale ono je celky se to jmenuje, Retail, že jo? Takže. <laughs> <laughs> tak pojďme počívat tu českou verziu. Ranči, se najímat dál a v těch mlžnej horách na konci štreky potkal jsem holku od červený řeky pak začalo mi trápení a spousta běd když táta se bá jeví a v těch mlžných dvorách na konci stečky dá hlídat ceru od červený řeky já skusku sem si snídal uprostřed skal aby se s ní konečně Pomiloval. A v tých mlšnej horách na konci štreky já líbal holku od červený řeky. Klad miláčku můj, se skal se vozvalo, pídá kůstů, a v těch nožných horách na konci štreky vstá jejich od červený řeky, tampušky se je žily v moci. Neštěstí se najednou vytratilo. A v těch mlžnej horách na konci štreky já v obklíčenej byl u červený řeky. Pak ke slovu přišla má pistol a pěst, Poslal jen na jednu z nejdelších cest A z těch možných hortaň na konci štreky Vesem si holku od červený řeky Červená řeka, ona to mohla být na počátku 70. rokov trošku metůce, keď si někdo kupoval túto pesničku na hudobnom nosiče, lebo Červená řeka tu už bola aj od Heleny Vondráčkovej, textovaná Ivom Fisherom, ale toto je trošku iná kategória. No a my sa dostávame teda k albumu, ktorý obsahoval predovšetkým pesničky, kapely Greenhorns, ono to bolo o 12 skladbách, 6 ich mala táto formácia, na konte 3 skladby Spiritual Quintet, 3 White Stars, ktorý v tom čase ešte mal aj za svojho člena napríklad neskôr známeho solistu alebo e, lídra Benjo čiže Ivana Mládka, tak takáto pestrá bola ponuka e, od vydavateľstva Panton, ktoré tento album vydalo a posunulo smerom k poslucháčom. No, ale zmysel pre humor, to je tiež niečo, čo pomáha prežiť dobu ťažkú a mám pocit, že aj Honza vyčítal, vynikal po tejto stránke. Ako je na tom, alebo bol teda, lebo žial, už musíme hovoriť v minulom čase, čo sa týka jeho zmyslu pre humor, kde čerpal, čomu e, dopomohlo k úsmevu na tváry. Zkusme si vypočuť jeho reakcí. Osobně uctívám nejvíc takový ten humor, řekl bych takovou tu člověčinu humoru. myslím tím, že třeba velice se mi líbí humor prostě, já nevím, pana Vericha, nebo humor Zimmermanů, je to pan Cierách nebo Smoljak a tak dále. No a když přijde nějaký takový ten blbec Brouk, tak Kdo tuto mě z toho dostane, tak to je bezespolu Rui Armstrong, protože jeho vlastní nespočet písniček teda, a desek, a ten je, ten je prostě. Ten je tuto bajno. Ten zabere vždycky. Trošku ten černý humor nemusím mít, jako jo, jako sice kamarádním s a co, co dělá, já a, a tak a v útně abych taky pro ně, ně kreslil pro ten jejich časopis a já jako se trošku spouzím, já, já narozíl oni, oni, oni neprožívají přitom řádný žádný dilema, jo. oni prostě to namalují jak někomu ujela tramvaj nohy a nebojejí se, že je prostě pambus trestá, že jim ty nohy ujede za týden, jo, já si to namalát můžu, ale takhle se to ve mně všecko kroutí, protože si říkám, no a máš to. Týle. váš by mala už to váš spečet. No, to je niekto, si zarába na svoj osud aj tým, že teda ponúká čierny humor. A on zavyčítal, ako sme teda počuli, bol v tomto smere trošku opatrný. Tak ja neviem, jestli je to opatrnosť. Ja myslím, že je to proste nastavení, nastavenie. Ja si spomínam svoj možná najoblíbenejší vtip kreslený od vyčítala. Ten vyšel v dikobrazu někdy v 80. letech a ten byl opravdu úžasný. E, přichází domů e, nějaký ten jeho e, chlápek a, a je celý takový je zmácený, má někde nějaký náplasti a tohleto a nutviny. A před ním stojí u těch dveří ta jeho manželka, má v ruce váček na nudle a pod tím je text. Ne, to jsem se nepral, to je jenom, jak jsem byl. E, byl tak dlouho v hospodě, tak mě hamba fackovala. To, to já myslím, že je přesně, nebo jak jsem šel domů z hospody, tak mě hamba fackovala, abych byl úplně do tak, tak to je, myslím, přesně vyčítal v styl humoru. Taky on si vymyslel to svoje alter jako toho eh, pytláka v Jako bizarní figurku, je to takový, je trošku jiný typ Simrmana. Eh, takový češtější, jo, jako ten Simrman je takový, jako že e, jako to je nezneuznaný génius, když to ten pytlák říká, to je prostě ryzí Čech, jako ten má ryzí české starosti a, a, a jako, jako co mu dělá problém je, když je nedostatek piva a když je, když je manželka naštvaná a, a podobně, je, tak jako to, to si myslím, že dokonce bych ani vůbec neposouval je, nějaký takový snahy, jako že s tím nenaštvet toho cenzora. Ne, tohle to byl prostě naprosto originální je, přístup, jako měl třeba je, v, m, e, já nevím je, třeba Rančín měl ty svoje šupáky. Uh -huh. je, ten si, jsem si vzpomněl, ten krásný vtip od Rančína. Takový ty tři šupáci jsou tak jako někde v parku na lavičce a teď mají ty hůlky, a jakoby, když si vybavíš film Hello Dolly, tak tam je překrásná scéna, vlastně největší taneční scéna, jak tam tančejí přes ty lavičky. A je, je to úžasně choreograficky zpracovaný a tak. A teď tam tyhle ty tři šupáci je dělají něco podobného na té lavičce a pod tím je text. Jo, kolegové, když se život bere jako muzikál, tak docela ujde. Tak to zase bylo typické přízby Prančína, tak, abych mohl mluvit i Jánek a spoustu dalších autorů, tak tohle to bylo vyčítáno. Já jsem, já jsem i ty jeho písničky, on samozřejmě jako těžil ze svých logopedic, logopedických vad a, a dělal si z nich legraci, jako nějak mu to nebránilo v tom se pěvecky vyjadřovat. A určitě já jsem váhal teď trošku jako e, pro tenhle počet mezi dvěma písničkama. Jedna je slavná Whisky, Whisky, ten zázračný mok. E, a druhá je ta, kterou jsem vybral, ten Honzův song. E, ona má takovou zvláštní i, genezi, protože písničku se stejným podkladem podle stejné předlohy natočil. <kly> tehdy takový oficiální country zpěl kladí vodička. Uh, uh, pod názvem Křidič má tvrdý chleb a bylo to o tom, jak ten řidič jede v tom nákladě, jako po té české zemi a jak je ta Česká zema, země je krásná. A to je tam vypočítával v no, To sa volalo, já, já tu zemi znám, ta pesnička. Já rád tu zemi mám. Ano, a ano, tak, ano. Ano, ano. A ten... ten a bylo to celý takový vastanecký a, a byly tam názvy těch, těch míst a vesníček a tak dále. A já jsem to měl jako dítě, že jo, to mě mohlo být kolik, nějakej dvanáct, nebo když to natočil, tak, tak mě se to docela líbilo, protože to aspoň nebylo teda o tom, o tom jak soudrozy zase něco udělali dobře. No ale ten, ten uh, Honzův Sonky je, je starší a je velmi půvabný, uh, protože tam chybí práve ten typ humoru, o ktorom Takže si ho poďme pustiť. No ja len k predpasničkou poviem toľko. Zaujímavosťou je, že v tomto prípade teda nie je textárom Honza vyčítal, ale Petr Novotný, ktorý v tom čase patril tiež gugrinhornom, než sa spolu s Michalom Tučným neoddelili a neprešli k fešákom a to už teda veľmi dlho netrvalo po natočení tohto titulu. Takže Honza a poukázanie na jeho, nazvíme to, že také nedostatky. Budu zpívat, prosím, do chce ať píska, mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říhat, mě doprovází svým panákům Den co den jsem více podoben a ufou nimi přistávají rovnou do oken. Já zapálím si cigaretu, vysí mi na spodní mretu a dodál a jméno mi je Honza vyčítal. Já umírám touhou, já umírám touhou, touhou mojí dlouhou je být umění souhou. malovat jak mistři, které mám tak rád. Má nesrada, Rubens, Volinský, Rembrandt, ale Aleš, Švátký, Ivanko, Choták, Dali, Salváto, Rabas, Barta, Guggen, Reskáto, Vojak, Šermák, Ruzo, Rafa, Mucha, Greco, El. Ja umírám touhou, ja umírám touhou, touhou mojí dlouhou je být uměný slouhou. Malovat mě nudí, ja chtěl bych zpívat pop. Áúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Kliště, drýště, droň, matuška, drobný duchoň, rotruň, maruška, neckář, bobek, balcar, vašiče, korté, schladil, zima, pepiče, paskal, bekord, ham, ham, podň, tuční, hasing. Já umírám touhou, já umírám touhou, touhou mojí dlouhou je být umění slouhou, nemohu však zpívat, výslovnost mám zhou. Dveře skřípou doktor, rozuřen křičí, stož prsk, skrk, nebo ven prsty, hrsti, my jirdlem, vžu a křičím, bržu, štokrdle, trbu brbu, že pararášek, 330 řek. Já umírám touhou, já umírám touhou, touhou mojí dlouhou, je být umění touhou, zkusil bych i tančit. Honzo, Honzo, nechej toho! Mám umění No, toto jsme milovali na mnohých interpretoch, který si aj zo seba veděli urobiť takzvanou srandu. Len tu musela kapela vždy, Petře, na začátku zvolit správnu rychlost, lebo dať to rýchlejšie už se tam nezmestí. No, jako bylo, bylo to obdivu, jakým způsobem tam deklamoval ty, ty jména těch malýtů, to, to se velmi špatně imituje. Uh, byl v tom veľkej kus práce a profesionalizmu uh, takže, takže jo, jasne no, zaujímavé je, že toto je nahrávka z januára 73 a už o dva mesiace neskôr, plus mínus podobný titul naspieval aj Myškotučný, to bol Michalúv song, ale zase prezmenu s textom Honzu vyčítala. tá váha si mne neváží a podobne Jo, jo, jo, jo, jo. To mnohí tiež zaregistrovali. Takže chlapci sa takýmto spôsobom zabávali a zabávali aj iných honza teda tým kreslením a ako s tým vlastne začal, tak to si poďme vypočuť. No tak ja k tomu maľovaní som sa dostal už samozrejme v tých úplných mladí, po tom, ako som dostal akýkoľvek písací alebo kreslicí veci do lúka, tak som počmála všetko, čo mi prišiel pod rukou, ak to boli papíry nebo i na zeti, dokonca časti vymaľovanou doma. Ja, tomu... Zůstalo, jako se to ve škole, že když třeba jsem, měli chemii a tam nám říkal, jak se drží kyslík s k dusíkem za ručičky, jaká já jsem to obrazově komentál, jak, jak mu kroutějí ruceci dusíci tomu kyslíkovi a on jak se steká, takový a na to kondopak jsem toho, že začal vydávat takový ten školní časopis, jen kvůli toho výhledu jako malovat, to když jsem začínal už trempovat, tak když, když nebyli na, na čundru foťáky, což bylo hodně často, protože nikdo se s tím nechtěl tahat, tak když jsme dělali ty kroniky, tak já jsem musel ty fotografie vlastně malovat a vážně mě to malovat nebavilo, že? takže jsem to začal malovat jako vtipky, tak já to už byl vlastně zárode k těch kreslího Tam někdy se to teda začalo a kreslenie to bol ďalší charakteristický znak tohto pána, ale u nás samozrejme bude dominovať muzika, aj keď sa ešte k tomu kresleniu určite dostaneme a je to aj výhoda vedieť kresliť popri hraní na hudobné nástroje, pretože potom to môžete využiť aj pri iných podobách alebo verziách lebo keď sa to dá dohromady, tak aj o tom nám ešte niečo Honza vyčítal môže povedať Vy sa dosť často ptajú ľudia, to jde dohromady to malování a, a ty texty, eventuálně ta muzika, to. já si myslím, že to jde velmi jednoduše do, to, dohromady, jde to prostě dohromady takové, no, to, takže prostě si v nejlepším případě si ty písničky i sám otextuju textu nebo ji sám zaspívám, ještě si na to namaluju oba, tak to je úplně ta ideální záležitost teda, to má mám takový speciální malovátko, takže vytahovat týpe, no, to nemá jen tak nějak za stoj to, to je vysvětlně moje, moje specialita. Když člověk e, může dělat a může se dokonce živit tím, co ho baví, tak už to samo o sobě je určitě docela velká životní výhra. Zažil jsem samozřejmě i nějaký takový ty životní prohry, několik kdy jsem nesměl dokonce dělat, co jsem chtěl a uměl, ale... Vykočujem, že tam bola spousta lidí ďaleko húšť, tak bych to nechal spátovať. vec by som o to No ale základ je ten, že Honza vyčítal, mal možnosť využiť aj malovanie, aj muziku a pekne to dať dohromady. No, ale to bylo třeba na týdej srdci, čo je výchlo malá z roku 79, e, kde měl mňa... Právě i vlastně obrázek na obálce a kde, kde tam otextoval osm písniček, kde z toho naspíval a bylo to takové hodně, hodně trošo za ním. E, možná, že to potom bylo i e, po mnoha letech je, určitou nebo jednou z příčin toho, jak se rozešli s Mirkem Hoffmanem ale k tomu se ještě dostaneme, e, což byla myslím si green naprosto smrtící rána ale k tomu, tomu sa ešte dostaneme. Poďme, poďme k tomu Afmanovi e, e, ako spievákovi. Uh -huh. Oni vlastne prvý album ponúkli v tom 71. pod názvom Greenhorn 71. Ak nebudeme rátať tie piesne Amerického západu, lebo to nebolo samostatné dielko. Potom došlo na niečo ako Maxi single na sluneční strane Country and Western Music a Greenhorn 72. Celkom... E, toho dosť produkovali, mali to šťastie dostávať sa do nahrávacích štúdií a práve k tomuto albumu zo 72. sa teraz dostaneme pretože na nás čaká aj blues hvízdavého vlaku Tak tak, ano, tak ideme rovno počúvať hey, stráni, ozvě na šum kotlevo dráží. Poslouche jak ve stráni, ozvě na šum kotlevo dráží. Až uslyšíš výzdání, to můj vlak věde do nádraží. Klitdně týkem zandavej. Jed mou raket klidně Výkem zandalej. Kdo však dádej bude řídit můj vlak vý zdavej. Helej klejdou oh. už je 12 ,5, za 5t minut má vět můj vlak. Je a za 5 minut má vět vlak. Kdo rozpustí a lece, když já musím sím na nazna. Je raket v klidně, Kdo však dál teď bude řídit můj vlak výstavý, a dejte pryč ty věnce, a strhejte ten černej pók, a dejte pryč ti věnce, a strhejte ten černý fló. Tým viem, že celenej mám semachosť. No, to už vlastne sa dostávame k ďalším členom, lebo... Greenhorní to nebol, iba teda Honza vyčítal alebo Michal Tučný, bol to aj Mirek Hofman, ktorý keď mal tých zhruba 33, tak zakladal s Markom Čermákom, Tomášom Linkom a ďalšími kantvelu White Stars ktorá sa objavila práve na tej dlho hrajúcej LP platni písne amerického západu ešte ako samostatný element, no a potom v roku 1970 s Tomášom prešiel do Greenhornov ktorých teda tvorili Honza Vyčitá, Michal Tučný, Jozef Šimek, Marko Čermák, Jozef Dobeš a Vladimír Štíbr a v týchto pôvodných Greenhornoch neskôr teda premenovaných na zelenáčov, vydržal až do roku 1990 a aj Mirek Hoffman sa zapísal nezmazateľne do tej histórie kapely. No bezpochybe hlavne, a to je myslím uvažitý, Navzdory, navzdory zvykostem nebo obecnému, obecnému okolí on měl takový fakt chlapský baritón. To je jako, kdybych to měl srovnávat s někým na půdě populární hudby, tak to bylo jistě Váda Matuška. Prostě hlas, který, který si myslím, já nejsem žena, tak to neposoudím z tohoto pohledu, ale přišel mi, přišel mi že je velice přitažlivý a takový mužný, že Prostě je to věrohodný, že když si představím, že teda přijde nějaký vlak nebo něco, nebo tam přihazuje úhlí, že to není jen tak fráze. Jo? Že to není prostě je úředník někde z obecního úřadu, který štempluje celý den a o víkendu se navleče do zeleného, a, a tvátí se, že je ten svobodomyselník. Tak to ne, jako... Mně se jeho zpět strašně líbil a mrzelo mě, už jsem to nakousal, že se v tom 90. roce rozešli s vyčítelem. E, ale tak to bývá. No. Prostě dvě velké silné konkurenční osobnosti. E, tam kolem toho byly i takové e, nepříjemnosti, jako, že si vyčítal, e, dělal z Hoffmana srandíčku na to, čeho disku, která se jmenovala Plňáč Tam se prali vlastně o ten původní název Zelenáči nebo hmm. Green Lawrence, Takže ten Hoffman založil kapelu Nový Zelenáči. Je Mirka Hoffmana. Načeš do půl roku na to vyšel snad deska, nebo do roka od vyčítala Nový uzenáči Mourka Hafana. <tějí> Což jako, jako je to furt, ještě furt jemný a něžný, ale vypovídá to, že ty dva lidi už spolu na, ten, na to je, ještě nevyhazou. Ostatně mimochodem, hmm. to by měl Hoffman 90. Ano, v zemřel v roce, v roce 19. Uh -huh. Takže tak, to je jenom na doplnění. No, oni mali m, trošku problém po tom 89. lebo kapelách, v které bylo vtedy, tuším, 10 muzikantů, uživit to bol trošku problém, takže hneď traja členovia dostali v raj červenú kartu a ďalší dvaja, to bol aj Mirek Hoffman v podstate museli odísť, tak si sformoval práve túto kapelu Nový Zelená či Mirka Hoffmana, no a neskôr boli tam spory o užívanie ochrannej známky práve s Honzom Vyčítalom, ktorý sa cítil použitím normalizačného názvu svojej kapely ako si sabotovaný a táto odnosť Nož, Mirka Hoffmana sa potom vrátila iba k názvu Zelenáči a v podstate vystupovala až do roku 2006, keď už zo zdravotných dôvodov verejne nechcel vystupovať a komentoval to slovami, že chce, aby si ho poslucháči pamätali v tej jeho, tak povedia, z najlepšej forme. No teda mimochodem, jak sa tie informácie době času, tak hrozně posouvají a dezinterpretují. Tak když si o to, že na Wikipedii, tak tam dočteš, že to byl on, kdo Greenhorny donutil uh, přeměnovat se na zelenáče. Já jsem u toho nebyl, to mě mm -hmm. bylo v té době devět, deset, jedenáct, nevím, ale... ale celková atmosféra té doby byla taková. Ranger se změnil je na plavce, taxmani se změnil je na krajánky a tak dále, tak dále. Čili tohoto byl celkem logický posun. Nevím, jestli to bylo opravdu tak, že prostě tam nevyčítal, využil nějaký nejakej šefovskej e, princíp, ale e, príde mi to, že to napsať do TV keperie niekto, kdo ho nemá moc rád. Mm, môže byť, lebo tak dnes už nemôžeš veriť pomaly ničomu, čo si sám nezažil. Už aj pomaly ani tomu už neveríš. No jasne. <laughs> lebo ťa že to bolo úplne inak. No, no a jasne. história v pesničkách, to je tiež samostatná kapela a o histórii bude vypovedať aj tá nasledujúca skladba. No jasně, to je další z nějakých dvou, tří, čtyř největších hitů e, Greenhornů. E, a to je o, o slavné bitvě na Little Big Horn. Opět exceluje Michal Tučný a je to moc pěkně, moc pěkně udělané. A dokonce k tomu natočil, tehdy se ještě klip, ale televizní písnička. Existuje moc pěkná televizní písnička, teda tam blízko Little Big Hornu. Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Kastr se svým praporem. Modří kaváty, z stíny, dlouhejch karabin. A z indiánských signálů. po neby letí dým. To Jim Bridger, já měl jsem v noci sem. Pod sedmou kavalérií, jak krví hudne zem. Men si juksu je a dobře svůj kraj zná. Proč Kastr neposlouchá ta slova varovná. dva Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérí, táhane generál Kastr sedmou kavalérií. Harnie mu stopa z Bridger radí, zpátky poveľtej, jedinou možnost ešte má. Život si zacholej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem noci sem. Pod sedmou kavalérii, jak krví rúdne zem. Venci u je statečný a dobře svoj kraj zná. Proč kastr neposlouchá ta slova varovná? Bighornu se vznáší smrti s tím Padají jestci z koní, výstřely z karabin Límce modrých kabátů, barví krev červená Menci uksům je A dobře svoj kraj zná Říkal to Jim Bridger, já měl jsem noci sen Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem ten Ziusu je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč ten neposlouchá ta slova varovná? Pak všechno stichlo a tam, tam nad krajem. Oblaku prachu mizí Siouxu vítěznej kmen. v vlajky hvěznatý po kopcích výtrvál. Tam uprostřed svých vojáků. Leží generál, říkal to Jim Bridger. Já měl jsem noci sem, pod mou kavalérií, jak krví rudne zem. Ten Ciuců je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Caster neposlouchal, ta slova od varovná. Tak původně Jim Bridger Story ktorá bola interpretovaná Johnnym Hortnom a do češtiny ju voľne prekladal ako prvý v podstate Jirka Grossman ale ujala sa a najvýraznejšou sa stala práve táto verzia piesne čiže blízko Little Big Hornu s textom Honzu vyčítala, ktorú naspíval Myško Tučný a tu už hlavnou témou teda Jim Bridger až tak veľmi nie je skôr bitka pri Little Big Horne s originálom má teda táto verzia okrem hudby spoločné len údajne to varovanie generálovi Castrovi pred Siuxami. V čase, keď teda tá bitka prebiehala, tak už bol v takom pokročilejšom veku hlavný hrdina, ospevovaný, no a existuje ešte jedna tematicky odlišná česká verzia s Jendrom Šťáhlavským, kde už teda hlavná postava s tým Jimom Bridgerom v podstate okrem mena nemá toho veľa spoločného, ale je vidieť, že sú postavy, ktoré inšpirujú viac, sú postavy, ktoré neinšpirujú vôbec, ale Jim Bridger ten sa dočkal aj Sochy. Myslíš si, že je dobré, povedzme, interpretom stavať Sochy? Ale no tak já nevím, komu je dobré stavě cochy, když někdo považuje za dobré postavit sochu tomu či onomu, Já, určitě mě to neuráží. Vráží mě to, když se staví sochy válečným zločincům, třeba Šuchevičovi nebo, nebo Banderovi na Ukrajině, to mě skutečně uráží, protože to mm. byly nebezpečné nacisti, kteří se podívali na gen ale tohle je trošku jiný k Bych... Já jsem si teda ještě, když dovolíš odbočím vzpomněl té souvislosti, s tím Little Big Hornem na jinou věc, a to na film Malý velký muž, ve kterém hrál Dustin Hoffman v hlavní roli Uh, někdy z roku 69, 70 tak a takhle nějak. Uh, je to jeden z absolutně nejlepších jeho filmů, i když on se snad na žádným úplně špatným nepodílal. To je takový hodně vkusný herec. Uh, a on tam hraje přeci toho, kouká, který se motá jako napůl mezi tou bílou populací, napůl mezi Indiány, kteří mu mnohokrát zachránili život. A tam je ten generál Kaster zpodobněný jako totální pako. E, takový vysoký, dlouhovlasej, bělovlasej, šílenecký. Už vidí, že je všechno špatně. Ale furt je žené do ptvedu, Takže jako v tomto ohledu si myslím, že jako, jako e, jistá metafora tohoto principu, to byl konec konců Hitler ještě v Dubnu 1945, kdy prostě jako z, z, povolával do, do zbraně 12. kouky německý. Je, a, a jako tvrdil, že, že tu válku přeci mají už skoro vyhranou. Já myslím, že to, to, ten to propadnutí sebevásce a sebepřesvědčení, či sa se to viazilo i v tom filmu toho offmana veľmi dobře. Tak to jenom vypomínám mne, to hmm. som sa na to vzpomínil o tej No, ono, keď človek si vezme tie udalosti, ktoré sa tvorili aj v tom 20. storočí, pri niečom človek je rád, že nemusel byť, nemusel to prežívať osobne, ale keď počúvam muziku tohto typu, tak mi aj ľúto, že som vtedy mal len dva, tri roky, keď tieto pesničky boli horúcimi novinkami a ponúkali ich títo interpreti naživo, pretože dnes už v podstate z tých základných greenhornov žijú len dvaja páni. Marko Čermák a Tomáš Linka. No, sa môžem, ja, na druhú stranu sa tým, že ti byli dva roky, ja ju hmm. a mne bylo tehdy, ja neviem, nejakých 8 nebo koľkoľkoľkoľkoľk sem starší, tak, tak jsme byli ušetření zase úplně jiného efektu, a to je to zklamání. Zklamání z toho vývoje po 70. roce, kdy se i tyhle ty věci začaly do jisté míry limitovat, ne tolik, jako třeba bych ví, ale, ale přeci jen, i už od těch názvů, přeci jenom, my víme, že Greenhorn je zelenáč, ano, víme to už z Karla Maja, z Vinetůvek, ale prostě není to ono, jako, jako, pro ty, lidi v 60. letech ty anglické názvy měly úplně jiný význam, než mají dneska pro nás třeba, mm. čo je, jako, zažít ten, ten lauf, kdy jdeš nahoru po té, horský dráze e, a potom teda si žijíš dolů do, do propasti a nevíš, co, ste, co s tebou bude, tak to je e, to je zase jako druhej pohled na věc. No, já jsem rád, že jsem k těm kejnohornům no, přišel správný okamžik e, a vlastně nejvíc za tomu, že moje žena to musím tady zmínit, ona to nemá ráda, když o ní mluvím ale tohle je velká záslova, že já, když jsme se seznámili, a to už je teda 43 let že to vydržala, jen, že je tolko? <laughs> no ne, no, tak já jsem v té době byl těžce ponocený do Pink Floyd, Genesis Aha. a podobných kapel a já považoval jsem tyhle ty písničky jako nový, jako za, za, za blbinky, které asi prostě sami sebe a, a zrovna tuhle, když jsem mi říkal, že vybírám písníky pro ten Triangle, tak mi říkal, tak si vzpomeň, jak si tehdy o mluvil a jak si měl ten postoj Mě, jak ti to bylo málo, no. Ona mě naučila, že ten, ten význam toho, kterýho muzikanta kapely, nevím koho, je daný kontextem. A ten kontext tady byl zcela jasný, ten jsme si řekli a já jsem po letech pochopil, že, že to je tak správně a že, že to má svůj absolutní nárok na život. My tu dnes väčšinou skackáme od jednotky po tú trojku alebo dvojku albumovú a nebude tomu inak ani teraz, pretože po predchádzajúcom titule Blízko Little Big Hornu z jednotky opäť sa vrátime k 72. roku a čaká na nás skladba, v ktorej Michal Tučný s Tomášom Linkom ako spievajúci interpreti excelujú s textom Honzu vyčítala El Paso, čo rozhodlo, že táto bude. No, je písnička trošku jiného typu, má tam trošku ten karibský rytmus a je to písnička, kterou známe, pokud se tím zabýváme. Z repertoáru My Robince. Dokonce to vyšlo někdy v 80. letech na malém singlu, tehdy superfum vydával singly s uh, některýma interpretama, dokonce, dokonce i s Eagles a s podobnýma, který jako, jako tam byly dvě důležité hitovky, tehdy Kalifornia. No a u toho Robince to bylo opaso. co bylo na druhé straně, si nepamatuju, ale tyhle singly jsem sbíral a mě jsem je moc rád, takže když jsem to potom porovnával s tím Greenholmským pojetím, tak mě to Greenholmský přijde eh, s promenutím vůči autorovi je lepší. Byla to krása, když já do El Pasad, do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já skoně s leslíně, tam proti kantíně, kde z zvuk honky-tong zněl. Ve dveřích mexická dívka stojí, Sví zne, jenom neobjímá v nich na stědé kůže, jak férjní růže, žila člavou krev mexické noci má, růžová kantína a moje felína, už kolik nocí jen o ní se mi zdá Já svý šery dopil, když na mě osopil se chlap, který marně měl felínu rád. Dva výstřely štekly, já nebyl tak vzteklý a snad, proto on pad, ale já zůstal stát. Ve dveřích mexická dívka stojí a ve se růži má. Jsou dlouhý večery, když roznáší šery, a ve svých snech jenom neobjímá. Dívka s kůže, jak léjní růže, žiláčhou krev mexické noci má. Růžová kantína a moje felína, už kolik nocí jen o ní se mi stá dal jsem z pásu, tak závěk pasu já na cestu rychle dal jako vlesk. Dlouho jsem se skrýval, jak douběti míval, ale po felíně zmáhá mě stesk. Ve dveřích mexická díka stojí a ve se kruži má. Večery, když roznáší a ve svých snech jenom neobjímám, až konečně k děasu, já věl elpasu, kam jatí jenom na polsky pak obáček bouře a po něm ran bouře, a já stačil říct jen chvíná. môže vyzerať tiež spomínanie na legendy v origináli, teda Marty Robbins 26. septembra uplynulo 100 rokov od narodenia, no 8. decembra to už bude 43 od odchodu. Ten single Petře bol aj o pesničke Devil Woman v tom sedemdesiatom no, hruba. Áno, díky, díky, díky za dôfanie, máš pravdu, áno. To suprafon ponúkol v tom čase, ale my teda sa venujeme českej podobe a mali sme si ju možnosť vypočuť a zase o textované Honzom, vyčítalom, tak sa poďme teraz zblížiť zo so slovami, ktoré tej textárskej činnosti sa tiež dotkli a jeho osobná výpoveď, ako to vyzeralo v prípade textovania pesničiek. S týma textoma je to tak, že proste sú dva spôsoby, ak to človeka napadne, buď to to napadne aniž chce, najednou se v noci probudí nebo kráme on to padá z nebe a človek mu musí jít a zapisovat to, protože inak to zapome Jak může to zaspít, tak, tak jako je zase konec. Ale tak to je ta lepší forma. Jako, nebo teda to musí vysedět. Tak v podstatě všechny ty písničky, které zpíval Michal, když byl u Greenhornu, tak ty jsem mu textoval já. Jako, nebo písničky pro Pepi Šimka niekterý pro Mirka Hoffmana ze začátku u nás, nebo potom, teda, ktorý som spieval sám, no a ako, ja si myslím, že z tých, co som spieval ja, tak sa, že samozrejme chtieľiť to tenkrát 45. No to je práve otázka, to tenkrát v 45. to mal možnosť Honza vyčítal spievať až po 89. roku a ono to aj vzniklo a bolo ponúknuté pri príležitosti oslav oslobodenia mesta Plzeň, kde to v priamom televíznom prenose, vtedy Honza vyčítal, síce z playbacku, ale išlo to, a dokonca to mal taký úspech, lebo to si pamätám, sledoval som to v priamom prenose, nestáva sa často, aby pesnička zdela dvakrát po sebe, lebo si ju diváci v priamom televíznom prenose vytlieskajú a my ju dnes vo výbere nemáme. <kým> Já jsem se chtěl vyhnout trošku tím politicky uh, laděným uh, věcem. On za výčítá byl hodně velký American Fail a, a měl ten velký sklon, nejenom von, to třeba pan Člančará z Texmenu, taky podobně, je na tom, prostě měli velký sklon k tomu trošinku přiceňovat ten americký vklad do toho našeho osvobození. My, kdo, jako už teď víme, studovali jsme nějak ty dějiny tohoto období, víme, že to nebylo tak, tak, tak úplně jednoznačný, ale je pravda, že to období, o mluvíš, je, jak prostě to bylo, potom se vratu, tak jsme tady byli všichni jako naladěný na ten západní směr a, a strašně jsme to eh, žrali na druhou stranu, když potom vyčítal s Parkánovou, přespíval tu slavnou píseň o tom Gagarinovi. Mm. A jako jmenoval se nějak, dobrý den, zvězda hvězda, průh nebo tak nějak. Mm. A bylo to trpný, bylo to trpný až na půdu. Vysmáli se tomu v podstatě všichni. Tak se ukázalo, jak, jako, jak je, není, není vlastně. Není správny do týle muziky za toho politiku. Je to úplne zbytečný. No a potom aj na to 45 k urobil paródiu, keď začal spievať to tenkrát v 68 čo bolo, vieme, pre aké účely ponúknuté aby sa tam ten august 68 popisoval, tak už boli holky ze Škodovky ako svlhlí krovky. Už... <laughs> <laughs> Takže už išiel týmto smerom. Ako... Bolo to cítiť z neho, že má k tej Amerike nejako naklonenie tam viac, ale už niekedy strácal trošku nejakú súdnosť a už to bolo až veľmi aj prehnané v určitých pesničkách. Aj, tak víš co, tak... Uh... Člověk by neměl soudit zpětně, tak jako bychom si mohli říkat, že kapely, které prošly s okolským festivalem poetické písně, že prostě stojí za odsouzený. Já si to nemyslím, protože zdaleka ne všechny. Jistě, že Pavel Liška a a skupina plameny, UVSSM a podobně, byly trapí. Aby to bylo to všechno jenom, jenom jako e, práce na svým, na svým záhumenku, abych tak řekl Ale vedle toho tam najednou vystoupili e, s virtuálky. krásnou písničkou, zavražděného českého písničkáře, Viktor Chary. To je ten Lučín uh, na Fledměstí stával dům, malý Lučín se tam rával, znáš to. Yeah. A to, to byla tak strašně dojemná, soná, protiválečná písnička, že si myslím, že se za prvý zpětoval Quintet, protože pan doktor Tichota je samozřejmě chytrý člověk a já uměl tyhle ty hry s nima hrát, tak se s tím velhal z nějaké povinnosti tam přísát na na, na sovětský svaz nebo něco a předložil ještě navíc nádhernou věc, jo, jako nebo když tam kaťáci hráli e, půlnoční závodní dráhu, jako boj e, agitaci proti alkoholu za volantem, když to byla sranda, my jsme z toho měli sami srandu, e, ostatně myslím, že jsme tady o tom Soudor v jednom triangu mluvili, e, tak se prostě účastnili toho políbili prsten e, a nestratili tvás. a to si myslím, že je tak tak e, asi v pořádku. Jo. Každá doba má nějaké svoje ikony a nějaké svoje rituály a, a ta doba po roce 1989 je měla taky, já teď je o to, jak brzy kdo, kdy přišel k rozumu. Já si píšu občas s Onzo Nedvědem a ten mi líčil, jak, jak byl velkým nadšencem pro Václava Havla po roce 1989 a jak po, o to nadšení, z jakých okolností přišel, já to nebudu tady vypravit, mm. protože to byla soukromá korespondence. Ale také, Také musel ujít nějakou cestou, aby mu nějaké věci došly a tak to myslím, že platí pro každýho a tak ono bolo aj na Slovensku zo pár festivalov, aj politickej piesne v Martine, kde sa objavovali rôzne kapely, ktoré sa dnes za to buď hambia, alebo sa vlastne ani k tomu vôbec nehlásia, ale záznamy jasne hovoria, nikto im to nepotrebuje pripomínať, však napokon predstavovali a prezentovali tam tvorbu, ktorá vôbec nemusela byť o náklonnosti k tedajšiemu režimu len jednoducho išlo o pesničky, ktoré mali svoju výpoveď a tematicky tam spadali, tak boli radi, že sa môžu aspoň takto odprezentovať. Horšie je, keď organizátor jedného z najväčších podujatí na Slovensku povie, že tam nezoberie jedného z tých, čo sa toho účastnili, lebo sa toho zúčastnili, ale už s druhým nemá problém. Hmm. Tak samozřejmě, tak to je o osobnostech těch lidí. Hmm. Ale já jsem si vzpomněl, když se bavíme o, o těch dobách, je, ty mi jistě připomeneš, která kapela to byla, je, slovenská, ktorá na nejakým bekovým festivalu úspešne vystoupila s písní, radšej byť dnes aktívne ako ano. zajtra radioaktívne. To je skupina Ventil RG len ona neskôr, ano. to je Janko Kuric, oni potom sa premenovali viac menej na skupinu Vidiek a takto vystupujú, vystupujú do dnes. No, no a, a tento, tenhle song natočil krátce predtím, než búchl, čo je Černobyl. Ano. A v tu chvíli si to v Československu. Rozhlasu, začali vysvětlovat, že to je protestní píseň. A že, že by se teda neměla vysílat. Takže si pamatuju přesně, já už jsem chodil jako brigádníči do rádia, jak tam lítali ty cenzory s těma a hledali všechny ty pásy, kde se ta písnička vyskytovala. A teď z toho Jo, Aby se prostě opravdu fyzicky zničila, jak pálili na cestě ty knihy. Nebo, nebo, nebo ti. Tak, tak tyhle ty zase jako likvidoj písničku v podstatě absolutně nevinou, a vlastně pravdivou, jo, hmm. jako, takže, která ještě navíc teda mluvila do značné míry podobně jako tehdejší propaganda, tak je to proste zároveň pozorovatý, kde iné je sa nám dá Áno, to je práve kapela, ktorá na jednom z najväčších slovenských festivalov, nebudem hovoriť, ktorý to je, mnohí to už vedia, eh, jednoducho vystupovať môže, hoci ten festival dokonca vyhrali s touto pesničkou, ale iné výrazné formácie, za to, že boli na festivale politickej piesne, tak je to fuj, fuj, hamba a vôbec nemuseli spievať nič o krásnych zajtrajškoch. Ale máme tu pesničky iného typu a než si rozoberieme jednotlivých členov, lebo ešte je o kom hovoriť, tak poďme za ďalšou nahrávkou. Casey Jones na nás čaká. Casey Jones je další americká. E, má, e, pokud ja vidím dve verze, minimálne dve verze, víc ich neznám, možná existují další. E, leta Greenhornovská je taková vícvierna tomu originálu, ale existuje jedna taková méně známá a vynikající verze Jana Varychá kterou natočila někdy v 50. letech, a ta se jmenovala Příhoda, Strojůvce Příhoda. Místo mm -hmm. Casey Jones, ten strojůvce uh, Příhoda a měl to takový ten typický Varychovský nadhled a humor. Takže je to ale na výstupu na hraní s velkým orchestrem, nedá se to srovnávat. Ale je to hezký jako pro, pro poznat to, a vedeť, co všechno tá písnička u nás aj, když ja mám radšej, teda v chvíli je túhle tú razy. A to nás vráti do marca roku 1973. tak ke mně vy, co máte po práci, s vyhybkáři nádražáci, poslechněte si o srdci jako bronz, který nosil ve svých hrudí Casey Jones. Bylo to zrovna po těch velkých deštích, Casey si vyles na mašinu samej smích. A jako vždy i dnes pro něj hlavní je, ve vlaku, že poštu veze do Virginie. Casey Jones. Na lokálce svojí Casey Jones Mašinfíru král Casey Jones Smrti se nebojí Do poslední chvíle na mašině stál Poslouchejte brzdaři a tuláci Ty deště v trati udělali zlou práci Marný bylo Casey Jones se sražení, Vlak nabíral čím dál větší spoždění ale můžete vzít na to všichni je, je to opatrně, který si dlouho nedoved. Náhle řekl, ať nás třeba veme ás. poštovní to ten, já dovezu čas. Casey Casey Jones. Na lokálce svojí si jobs, mašiný rukrál. Smrti se nebojí. Do poslední chvíle na mašině stál. Někdy je život strašnější, než v černej Někdy má člověk počkat, nebejt samej zběch, si konká a oči ho kolej. Proti sobě vidí vlaky samý kolej. A tak se teda řídí proti vlaku vlak Lidi už se zachraňují, všeli jak Jenom Casey stojí jako kapitán Když pod nimi ho loď jde hlubinám Na lokálce svojí Casey Jones Mašinfíru král Casey Jones, Smrti se nebojí Do poslední chvíle na mašině stál Až pojedeš tam k viržinském horám blíž Uvidíš tam vedle trati z pražců příjíš, koleje tam v noci svítěj jako bronce. Tam umřel král mašinfíru Casey Jones, Casey Jones, na lokálce svojí, Casey Jones, mašinfíru král, Casey Jones, smrti se nebojí, do poslední chvíle na mašině stál. do poslední chvíle na mašině stál. Do poslední chvíle na no, do poslední chvíle si budeme hrát teda pěsně kapely Greenhorns, dnes je to takto nastavené. No a nebolo to teda len o Honzovi Vyčítalovi, Miškovi Tučnom, e, případně Marko Čermak, Jozef Šímek, ještě tam je Tomáš Linka, Mirek Hoffman. no naozaj Petře zostává z dnešného pohľadu je to až, až zimomriavky naháňajúce, koľko osobností sa takto stretlo a aj keď samozrejme časom sa to rozbilo. Napriek tomu, v istej dobe, keď vytvorili takúto formáciu, tak sa na pódiu objavilo až neuveriteľné množstvo kvalitných aj interpretov, aj z neskôršieho pohľadu osobností, ktoré na tej hudobnej mape zostávajú svietiť ako hviezdy dodnes máš pravdu, ale taky tam byla spousta lidí, na které už se zapomnělo hmm. k velké škodě. Já bych jmenoval aspoň jednoho a to byl Výtučný, starší bratr Michalův. A i Karel Wagner, v... tam, jistý, čas Wagner se tam místyče spolítil. Vágner se tam pohybilo asi hmm. tak rok a potom po roce 89 v jeho nakladatelství Multisonic vydal, vydali, vyčítal a, a různé takové tyhle ty odnože Nějaké desky, ale, ale ten toho vítatočnýho bych zmínil, protože on byl výborný kytarista na takovou tu kešovskou kytaru, která ti jede na těch hlubokých stronách ty, ty, ty kila, abych tak řekl. Není to basovka, je to, je to, to vlastně jako rytmický nástroj a on byl, já jsem vlastně prvně viděl Greenhorny někdy, to by mohlo být takových nějakých jedenáct nebo tak něco nebo dvanáct, to, to, to už byl tučný s dalšíma ve fešácích a jeho brácha tam hrál a zpíval a to byl, to byl zázad, zážitek, já jsem takhle nikdy zatím nikoho neslyšel hrát, Vždycky, když jsem šel slyšel hrát někoho na kytaru, tak to byly ty protahované sola a, a takový ty rokovější eh, přístupy ale tohle byl typicky nešelovský přístup, který je vlastně v každý druhý skladbě Johnnyho Keše, takže on byl velice stylový, kytarista. Bohužel měl nějaký osobní problémy i s okolou a mánem, Takže u no, těch kreninů dlouho nevydržel. Ale myslím si, protože tam ještě byly ty klasikové vyčítal, šimek a tak dále, myslím, že to bylo docela šťastný období. No a ještě je tam další postava Jiří Falada ktorý v kapele fungoval v podstate len do záveru 60 rokov, lebo potom emigroval do Kanady. Tam sa usadil v Toronte a zostali tu po ňom tiež celkom zaujímavé pesničky. Možno takou najznámejšou sú Buráky. No, to je taková odrehovačka přišerná, <laughs> ktorú milovalo naše dítely, šíberia, jasetky nebo šterej, tak to bol presne ako první materiál hudební eh, o dva roky později se přišátrovala na tři od Noávi, Jarka Novávici <laughs> a tak dále. Eh, no, co k tomu říct, jako je to ptákovina, eh, ale, ale jako udělal svoji práci na té hudebně společenské půdě taky, jako, jako spousta jiných písniček, a jinak já jsem ho tedy nikdy samozřejmě Mě se všel rád, protože on odešel od Green Hornu, potom k Mustangům a já nevím, ke KTO až do emigrace. Mm -hmm. A toto už byla muzika, která šla hodně mimo mě, protože KTO pro mě byla hodně komerční kapela a vlastně mě zajímala stejně málo jako fešáci, Takže som vlastne pak předstal na hodne dlouhou dobu sledovať tie fešáky a Michala Tučního, až potom když začal vystupovat v solově, tak jsem si zase znova uvědomil, jak osobitá figura to je a jak je to důležitý člověk, pro českou skoukátej. No, v tej ich rodině, lebo on bol cez maminu, v podstate tam otec Emil bol bratrancom Jana Hamra staršího a Jan Hammer mladší, ten sa zviditeľnil ako skladateľ pesničiek pre šialenie smutnú princeznu a tiež sa potom ocitol za veľkou mlákov, čiže ich to tam ťahalo <laughs> v podstate rodinu celkovo tam treba ešte spomenúť, že manželkou Jana Hamra bola Vlasta Prúchová, tiež, legendárna speváčka. Takže sa tu zase začala dostávať do popredia zostáva ľudí, ktorí všeobecne kam si siahol, tak tam v podstate známa postava v tom rodinnom klane. Hmm. Tak, jako já bych u toho mladého Hamra uh, akcentoval několik věcí, ještě když si ho zmínil. Odbočujeme sice, ale je to docela důležitý. Uh, na něm byl strašně zajímavý, byl neuvěřitelný talent už od Mládí Ramyho. Myslím, že první desku trio Jana Hamra uh, vydal v 67. roce, kdy mu bylo asi tak 15-16, max 17. A rok na to v 18 letech je začal skládat písničky pro ten velkofilm Šileně smutná princezná. E, prostě to bylo neuvěřitelný talent. když si vezmuš ty písničky třeba jenom z toho filmu, tak uh, mimochodem, v tom triu on měl tehdy uh, na, na kontrabasním hrám Vytouš a na bicí Alan Vytouš. To byla mimořádně disponovaná kapela Mladých Gismanu mm. na té desce. Já ji do mám tady, chráním ji jako vokou v hlavě. Um, to je velká vzácnost. Je, tak, tak na té všelijak smutné princezně si všimnějí, že jsi muzikant, takže víš, o čem mluvím. Těch rozmanitých rytmických, harmonických e, atypičností. To vůbec nebylo jako Askoma Jastůňů e, nic proti Karusu Oborovi, ale to byl prostě úplně normální komerčák. Mm -hmm. Když to tady v tom se projevovala. Je, osobitost, originalita skladatele. Taky nik nikoli náhodou se stal v Americe velice často používaným a slavným skladatelem pro filmovou hudbu, je, pro, pro seriály, kremální a tak dále. je to v podstatě taky hrál jednu dobu je, s těma jazzrokojima, jazz klasikama je, typu Weather Report a podobně. Člověk to, to byla opravdu hvězda a do dneška jako ten žánr je na ubytě, že už se neje, ale, ale je, to, je, to, je to unikátní osobnost, o který, jak už to tak bývá, že doma nikdo není prorokem, tak o ní nic, nik, nikdo už moc neví. A ještě, když jsem mluvil o té paní prorochoví, tak to je taky zvláštní osud. Ona natočila asi první jizovou písničku po roce 1948 byla moc pěkná, složil jí, její mančel Jan je, Hamr starší, tuším, a, a toho to je Jarmir Hofec, to byl básník, který strašně miloval a, hodně o něm psal a dělal mu velkou publicitu a ta písnička se jmenovala Docela všední obyčejný den. Mm -hmm. Když to někde na to narazíš na YouTube nebo někde, tak si to vygoogluj, je to fakt, fakt hrozně příjemný. Tak takhle na takovýhle příjemný atmosféra atmosférce vznikala v 60. letech tá nová česká muzika e, a na to potom navazovali všechny ostatní dádry, včetne toho, co se dneska pouštíme. Hmm. Tak to už je úplne inakáva ako dueto Vlasti Pruchovej s Karlom Gotom až nám bude dvakrát tolik. No. To je iná káva, áno Tak ako Karel Gott, keď mal svojeho zdvořilého Woodyho, ktorý sa tiež uh, radí medzi country and western hitovky um... A ten bol výborný, ten bol skvelý, včetně toho klipu zase televizu, písnička eh, Karel Gott má ušema odstávajícíma skrátkýma vasoma mezi těma krávama Áno, které dojili? Ano, áno, áno to, to bol vynikající humoristický e, kousek. A je škoda, že týle, tenhle smysl humor, pro tú sebereflexie a sebe, sebeironie strácime. To je škoda. Mm, a to bol oficiálne, tuším, aj prvý vôbec videoklip, ak sa to takto dá nazvať, ktorý vznikol v nikdejšom Československu k pesničke zdvořili vúdy. Ale svoje klipy mali teda aj Greenhorni. Tá nasledujúca, neviem si vybaviť, neviem, či si ty zazrel, ty jako Texas, niekde aj vo videoklipovej verzii? Nepamátul si, že bych to videl. E, vybral som to proste, protože je to výrazná to a hitová vec. Uh -huh. Ono nás to zase vráti k albumu e, písne amerického západu. Táto pesnička ho uzatvárala, ale u nás ešte nie je posledná. tretí triangel, dnes nad pesničkami kapely Greenhorns a viac menej nad Honzom Vyčítalom sedíme, lebo je to taký najvýraznejší poznávací znak tejto formácie a mal svoje inšpirácie aj v neskoršom období. Tak sa poďme vráti ešte k dokumentu, ktorý bol o ňom odvysielaný svojho času na českej televízii a ponúkol aj svoje vtedajšie aktuálne inšpirácie, je to tak zhruba 20-25 rokov v čase späť dozadu, keď sedel aj nad Témou následujícou? Jedno téma, který je pro následuje hodně, je ta druhá světová válka, takže často se k tomu vracím. Teď jedna z posledních věcí, která mě napadla, jsem se dověděl takovou epizodu o tom, jak když prostě dělali spojenci šelký to maskování toho, kde se vylodějí v té Evropě, tak jak proto používali všechny možný finty. A jedna z těch fint byla, že objevili. Jednoho člověka, Cliftona Jamesa, který byl strašně podobný eh, maršálu Montgomerymu a já, já to, já to, já to, já to z, zkušu, já to budu pizdit, to, to je strašně ještě čerství. Dřív než spojenci své síly v Normandii byložili, byla důležitá dokonalá kamufláž. Odkud pout jak přelostí stráže, který den zjít z kalendáře, jaký počet můžu vysadit na telupář. Velmi pečlivě a tiše hlídal, mnohý agent říše, pohyb volitelů invazního velení. Já to kurvím ztratit, to je to hrozně, Já to voláči <tějí> No, princip je v podstatě ten, ono se jim podařilo přes toho Cliftna Jamesa, který ho poslal někam do Alžíru, zbláznit ty Němce natolik, že si mysleli, že prostě k té invazi nedojde. A to byl ten Fort, který teda, že jak to končí s datem 6. července ráno, přiblíží se, nečeká na břehu Normandie, síla, co vál překoná z britských břehů vojskům Velí Sajzenorem, Montgomery. V Alžíru se klaní James, No, hlavné je asi pojítko medzi tvorbou zo záveru 60-tých, začiatku 70 rokov a prelomu tisícročí to, že tá história Honzu vyčítala zrejme zaujímala priebežne stále. Mm, bez pochyby, abych k tomu to dodal možná jenom jednu podrobnosť. Uh, oni ti spojenci, uh, respektujaci Niemci uh, nebyli ukolejbáni tím, že nedojde k vylodění. Ale díky špatné práci jejich rozvědky a, a, a taky Maršala Romela a dalších chodí se domnívají, že k ní jde, dojde asi o 100 kilometrů jinde. Tam došlo k nádherným kamufláži, že, že se prostě podásteho Němcům naláhat nějaká interní komunikace, která byla falešná. Takže oni byli připraveni jinde. Uh, ale hoši vylezili v té Normandii, takže to mm. dopadlo, jak to dopadlo. Ale jinak uh, já tomu rozumím, jako i v, s tím, v tom kontextu, že ta americká muzika je, znamená určitý pohled na svět, znamená určitý uh, estetický a jiný um, ideály. A uh, na druhou stranu ten uh, vyčítal a ta jeho generace prožila za toho komunismu většinu svých životů a, a že to snadný nebylo a že prostě jako e, ačko je třeba o tom opravdovým kapitalismu za okolouží věděli málo, tak se ho idealizovali. My jsme si idealizovali dohodovali hladat, já, když jsem přijel k 90. dolní na poprvé, tak jsem myslel, že jedu do ráje. A za, za ty dny, nebo týdny, co jsem tam byl, jsem přišel na to, že to je opravdu odvrácená strana. A že jako jsou tam... E, Jiné chyby, než jsou u nás, ale je jich taky strašně moc, takže nikde žádný ráj mm. nepanuje, takže nemá smysl propadat nějakým iluzím. Všechno, co si představuješ, nakonec v reálnej podobě má úplně inu To je aj Sovětský zväz, to je aj manželstvo. To aj... ne, to ne, to ne, to odporuje, veľmi silne odporuje, pretože co kdyby náhodou mojej žene napadlo, to ešte si posachnúť nekde toto. Neskúšaj na mne tyhle, ty, tyhle ty pastičky. Jo. Ne, ne, ne. Skúsim som, ale Manchesterství, to. Ale deliš to. Manželství je sklávne Manchester institúce, když sa potkají ty správne dva ľudia. No, samozrejme, to je akýkoľvek zväzok partnerský, priateľský, aj hudobný, keď sa stretnú správny. Tak to môže mať krásnu podobu. No ano, ano, ano. Ale to si myslím, že u tých Greenhornu platí, takže poďme, poďme, čo sa nám chýli, poďme klidne si dá poslední písničku. A opäť siahame po pesničkách Amerického západu? Ano. Čo je Pantón 1970 a jmenuje stev Trnavá Chaida. Ja tu na svým dílci celkem za tobí. Vypadám dost bídně, pámu ví. Myši začnou rejdit kolem, sotva večer usínám nám. Na mým dílci v starých hajdě trnový. Dveře mají panty z kůže, votranej jsou zasklený. Kolem kojoti se plížej hladový. V nicvánice mě věje dírou, střeše prkený, na mým dílci v starých hejdě trnový. domova tam na východě vyšel s bohatnou, zkusit, jestli potkám štěstí, kdo pak ví. Sotva napadlo mě tenkrát, že kdy potkám tenhle kout, na mým dílci v starých ajde trnový. Veře mají panty z kůže, okna nejsou zasklený, kolem kojoti se blíže hladoví. Do vnitř vlánice mě věje dírou, z v na mým dílci v starých a jedě v drnových. Starý kaj je trnový. Ve mají panty z kůže, v okna nejsou zasklený. Kolem kojoti se plížej hladový. Dopnitř má nic ze mě v dírou střeše prkený. Na mým dílci starý kaj je trnový. Dvě hodinky jsme dnes seděli nad muzikou kapely Greenhorns a dalo by se Petře ještě sedět pěkně dlouho, nebo je z čeho určitě. Já jsem zapomněl ještě odvyprávět jednu kormutlivou příhodu, která je taky trošku zprávou o našich časech. Jsem někdy ne příliš dlouho, já opravdu teď nevím, jestli to bylo rok nebo dva před odchodem Jiří Čí z tohoto světa A mě jsem v té době dělal kurátora jedné prvské galerie docela významné, tak jsem, tak jsem tam měl taky je, občas, je, jak si kreslí, kreslený vtipy nebo kreslený karikatury. a chtěl jsem tam udělat jako takovou soubornou, jako je, velkou výstavu. Vyčítal a když jsme o tom jednali, tak jsem pak jednou volal a říkám, tak, jak jak to uděláme, co vybereme, jak to provedeme, kdy to bude a tak a on mi říkal, no nevím, protože mě v noci na včerejšek vykradli ateliér a odvezli vezli skoro všechno, co jsem kdy v životě udělal hmm. výtvarního. E, což je naprostá katastrofa pro umělce tohoto typu, protože jako originálně nahradíš, to mm -hmm. prostě není nahrávka, kterou se prostě stáhneš, nebo přetočíš, nebo cokoliv, to je prostě průšvih. A byl, to, byl, byl v tu chvíli tak strašně smutný, co šápu že si, bohužel, pamatuju, to bylo naposledy, když jsem si mluvil a, a, a říkal jsem si, my Češi jsme ale teda kurvy. Když nemáme vůbec žádnou, já se umlám za to slovo, to se nedá jinam říct, když nemáme žádnou úctu, k celoživotnímu dielu 80 letého chlapa tákať teda operu aj do háje no, takže, takže výstava nebyla, což mi moc mrzí, ale aj muzika tady zůstala pámbu zaplatil Ja len neviem, kde to oni môžu neskôr využiť, lebo však je jasné že od koho to dielo pochádza No, to jsou gangy, které jsou domluvené dopředu s má respektive se a které jsou na to orientované. A to v podstatě už nikde nespatří žádný divák. Hmm. To je prostě pro domácí do nějakého magora, který to zorganizuje a koupí to za velké peníze a, a, a, a takhle to funguje jako v tom, v tom unijském světě, bohužel jako dlouhodobě. S tím se nedá nic dělat. Hmm. Joj, No, žiaľ, na svete sú aj takéto elementy, ktoré majú to nejak inak nastavené, ako to máme my, čo sa tešíme z toho, že niekto niečo vytvoril a tešíme sa takým spôsobom, že chceme, aby sa z toho tešili aj iní. No, je to tak, Áno. Preto aj sedíme nad muzikou, dnes z vyčítala jemu blízkych muzikantov a budeme v tom Petre pokračovať aj v ďalších dieloch. No tak jako, kdybychom měli odehrát všechny Green Horny, tak máme na rok, co dělat, ale to myslím, že tak jsi to nemyslel. Nie, nie, nie. Já doufám, že budeme pokračovat v trianglu. Vyhnu se rovnou tvé tradiční otázce, jestli mám nápad na příští, Já jsem prejistotu no, ani s tou otázkou teraz z mě Já rovnou na to odpovím, nemám. Ostatně ty Greenhorny jsem vymyslel, jak víš sám, z dne na den a hlavně proto, že a to, to, to, tam, to je tam moje subjektivní postoj. Já jsem se prostě před těma Vánocema chtěl udělat radost a někdo jsme měli poslední prosincevej eh, triangel s vánočnýma písničkama v podhání různých umělců typu Zuvany Navarový a Kontrabendu a, a Leony Machálkově, nevím a takové, to som si říkal, nepôjdeme do stejné vody, je veľmi nieco, co nám dverne nám náhadu, pretože e, Hergot už je to potřeba, aby sme měli nejakou lepší, než to dosávať bolbou. blbou. Ja to trošku tak... popravím, my sme sa v janočnej téme venovali pred tromi rokmi. V, Aha, promiň, v decembri, no. lebo... Ono to letí, no. Áno, pred dvomi rokmi to bol v decembri Jirka Šelinger a pred rokom sme mali Čechomor. Aha. Jo, to je pravda, no. A tak víš co, no, tak ja už som starší človek, ja už mám nárok na skravo. A ja mám no. ťahák zase, takže... No tak, no, tak stej no, neviem, co, co bude vadno, ale môžu našim poslúhačom slíbit, že nebudú litovať poslechu, že to bude určite zase nieco z toho nejobšieho, co Česko a Slovensko, e, respektive Česko-Slovensko v tých minulých časech vytvořilo. Ano, slúbiť im môžeme len toľko, že bude nový rok, a snáď sa budeme počuť v lepších časoch, aj keď je možné, že si aj to škaredé ešte pretiahneme do toho nového roku. No, zatím to vypadá, ale toho <laughs> není pošľadu politice, tak poďme od toho. Ale na druhou stranu ta poslední písnička, ktorú som som dal samozrejme zámierne, <laughs> pretože to je taková srandička, ktorá mi strašne připomíná českou archívama aj slovenskou ale spíš českou politiku prklatej vúz, tak poslúchejte a milý, podľujú ten text ať víte, proč som to vybral na konec tohoto roku. <laughs> Petre, ja ti ďakujem pekne za dnešné rozprávanie no a prežiť pokojné Vianoce, takisto aj naši poslucháči a v novom roku sa teším do počutia. Nápodobne, nápodobne, neslyšenou. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Panešený, panešený. laughs> Čorč, už sem celá, rozdřese nás a stáv. zpátky do vozu, že no. kola má náš prokladej bus. Tak ještie pár nauhej chmiel zbejvá dál. Na vietřího a tak zpíjme. Víná se porazit se, až přijde na vlezený pískovej plák, tak nemusíš se už ruchá. Zatik, už mám v nejnoční. Robo to není nočníček, to je Ještě pár hlúpej chvíľo spejvá dál, tam a tak spímej osám na kruh Kolikej risky a zlíženej prach nesmí nás porazit strach až přijdem tam ten pískovej plát, pak nemusíš sa už rudoku bám Jeden memec, no ja! Jo, Do že Za to za sebou plak, už Už ani jediný, plo nemá náš viditeľný ús, tak ještě Dinas para сестра India